Együtt. Az egymózás 16ban leszünk ma egy nagyon érdekes történet, sára és Hágár két nőről szól ez a történet, úgyhogy mégse női, női, mégse női konferencián lesz ez a. <gül> mégse női konferencián lesz ez a tanítás. Elolvasnám az igét Acó megkérlek akkor. Kivetíted? Száraj, vagyis Sára, Ábrahám felesége nem szült neki, de volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Szárai ezt mondta Ábrámnak, íme az úr nem engedett szülnöm, menj be a szolgálomhoz, talán az őrévén lesz fiam. És hallgatott Ábrahám Száraj szavára. Akkor Száraj... Ábrám felesége fogta szolgálóját, az egyiptomi Hágát és férjének, Abrámnak atta, hogy legyen az asszonya tíz esztendővel azután, hogy Abrám megtelepedett kámán földjén. És ő bement hágához, az pedig teherbe esett, amikor látta, hogy terhes úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Ezért száraja ezt mondta Ábrámnak, miattad ért engem a sírrelen. Magam adtam öledbe a szolgálómat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Itt ügyünkben az Úr. abrám így felett Szárajnak. Hiszen kezedben van a szolgálót, csinálj valamit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a súrba vezető út mentén van, és ezt mondta. Hágár, Száraj szolgálója. Honnan jössz és hová megy? Ő így felelt. Úrnőm elől, szára lejelől futok. Azt mondta neki az úrangyala. Tér vissza úrnőthöz, és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az úrangyala. Nagyon megsokasítom a te utódaiat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az úrangyala. Íme teherbe estél, és fiod fog szülni. Nevezd Ismaelnek, mert hallott az úr ús, nyomorúságodból. Szilaj ember lesz ez. Kezet emel mindenkire, de rá is mindenki. Kártesz testvéreinek, ahol csak tanyázik. Azután így nevezte az urat, aki szólt hozzá. Te vagy a látás istene. Mert ezt mondta, én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Lahajrói útnak. Ott van most is kádés és beret között. Ezután fiújt szült Hágár Abrámnak. Abrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. Abrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmál szülte Abrámnak. Érdekes történet. Ugye, röviden összefoglalva... Ábrám, Ábrahám, és van így fogom mondani, hogy Ábrahám és Sára, nem itt könnyebb. Ugye elhívja őt Isten valahonnan annak keletről, ugye, jó helyről, és elkezd a pusztában, családjával együtt, feleségével, hunakölecsével együtt, vesznek szolgálóit, juhaik, mindenféle vagyonuk közben, ennek egyiptomba, Ugye ott Sárának a nem oda hívta persze őket, Isten csak elmennek. És ott Sára szerez szolgálókat, mindenféle vagyont. Ez is egy érdekes történet. Nem tudom, hogyha hogy követitek egyébként az orvosúi útmutatót, most, most vagyunk éppen ezekben a történetekben. És lényeg az, hogy lesz ennek a Sárának egy szolgálója, gondolom több is volt neki, akinek Hádára neve. És ugye, amit nagyon fontos, hogy nem volt gyerekük. Ábránnak és Sárának nem volt gyereke. És itt van ez az, az asszony, most már ö, elég koros, 60-70 éves kor közötti ö, évet ért meg ez időre, és most már ott van, hogy már nem lesz gyereke. és ö, Gondolom, egy frusztráltság, egy elkeseredettség volt. Végignézett az életére, hogy mindig csak lótottam, futottam, mentem egy emberrel, és lett persze vagyonunk, de hát a legfontosabb, amire olyan nagyon vágyott egész életében, gyerek, gyereke nem lehetett. És ebből a, ebből a, ebből a nehéz helyzetből, ebből a keserűségből indul ez az egész történet. Jézus, kérünk csak téged a szent lelked által, hogy így te magad fejtsd a, a előttünk ezt a történetet, a te üzenetedet. Köszönjük Uram, hogy te tanítani akarsz minket. Kérlek add a te szent lelkedet. Amen. Amit nagyon fontos tudni, ugye, hogy Sára kitalál egy ötletet hogy akkor ha nekem nem, akkor hát hogyan? Akkor a szolgálómat beküldöm a férjemhez. Le is szervezi az egészet tulajdonképpen. Azt mondja Ábrámnak, hogy menj be a szolgálómhoz. És szeretnék egy dolgot mondani, és tisztázni, hogy ez egyértelműen nem Isten akarata volt. És ez kiderül többi igéből a példabeszéd könyvének 30. fejezetében 21-23-as vers így szól, Három, dolgot, három dolog miatt rendül meg a föld, sőt, négyet nem bír elviselni. Ha a szolgálóból király lesz, ha bolond telerszi magát, ha nő férjhez megy, és ha a szolgáló úrnőjé, úrnője örökébe lép. a szolgáló úrnője örökébe lép. Tehát ez egyértelműen nem Isten akarata volt. És akkor ö, egy fejezettel később a 17, 1 Mózes 17, 21 azt olvashatjuk, hogy a szövetségre csak izsákkal lépek, akit Sára egyeztendőbb a neked. Ugye már most kiderül, hogy itt, most elárultam már így az elején, hogy ugye végül is lesz Sárának saját gyereke Ábrahámtól, de azt is tudhatjuk, hogy Isten csak vele fog szövetségre lépni. Sőt, az egymózes 21-2-ben még többet megtudunk. Sokszor ugye van így, hogy a igeolvasás közben úgy kérdések maradnak benne, hogy miért, van, miért volt ez így, vagy hogy volt ez így. És később derül fény valamire, és kiderült, hogy tulajdonképpen Ábrahámnak már megmondta is, hogy lesz saját gyereke, hogy az egymózes 21-2-ben azt írja, hogy Sára teherbe esett, és Júc szült Ábrahámnak öregkorára, abban az időben, amelyet megígért neki Isten. Tehát ezt tudjuk, hogy Isten ezt is megígérte neki. Később tudjuk meg az igéből, ahogy olvassuk, de Isten megígérte Ábrámnak, hogy Sárától fog, és valószínűleg az időt is valamilyen formában megígérte. Tehát ez a kis úgymond mellékvágány, ez több szempontból is ellentmondott annak, amit az Úr akart. Egyébként a másik nagyon fontos dolog, a Galata levél négy Galatákhoz írt levél négyedik fejezetében találok egy kis gondolatot Istentől, Pálapostól, Pollából, hogy két szövetséget jelent. Hágár és Sárától született gyerek, az egyik a szabadság, Szövetségét, tehát Sárától, az igazi feleségtől született gyerek a szabadságot jelentik az Istenben, a hágártól született gyerek a szolgálatot, a szolgálótól született gyerek pedig a, a szolgálatot jelzi, tehát a, a nem szabadságot, tehát a, amikor szolgaság alatt van az ember, szolgaságot jelzi. És Isten nem szolgaságot akar az életünkben. Tehát nagyon-nagyon fontos, és tudjátok, nagyon fontos az, hogy válasszuk az igazit. Még akkor is, ha kicsit többet kell rávárni, válasszuk az igazit, mert Isten nem szolgaságot akar, nem egy, ilyen, nem egy ilyen gagyit akar az életünkbe adni, amivel nem sokra megyünk, csak küzdünk és szívunk vele, hanem olyan valamit akar adni Isten, mi az igazi, ami igazándiból áldás. Ugye a első két vers így hangzik, hogy szült neki szára, és akkor a második versben azt mondja, Szára ezt mondta Abrámnak, íme az Úr nem engedett szülnöm. Az Úr nem engedett szülnöm. Benne van egy hatalmas csalódottság. Benne van egy hatalmas keserűség. És... Két dolog. Az egyik az, hogy hinnünk kell azt, hogy Isten sokszor úgy ad, hogy nem ad. Sokszor Isten úgy ad nekünk, hogy elvesz. Több, többek leszünk azáltal, ha valami jöhet elvesz, amit azt gondolunk, hogy azáltal leszünk többek. És ezt meg kell értenünk, hogy Isten hogy hogyha szövetséget kötöttünk, és akik ti Krisztusban vagytok, Istennel szövetséget kötöttetek. Isten azt viszi végre az életetekbe, ami a legjobb. Isten nem ad rosszat. Isten nem olyan atya, aki, aki ugye követ ad, hogyha kenyeret kérünk, vagy így ad, hogyha halad kérünk. Isten azt adja meg, ami nekünk a legjobb. Másik a dolog, ami a keserűségből fakad, az az, hogy az ember azt látja, hogy nem jött össze, csúnya szóval, ugye Isten olyan béna volt. Ez nem igaz, hogy ennyi, ennyi lenne, vagy így lenne, az, olyan, olyan béna, olyan mozgássérült ez a dolog, nem? És akkor, á, majd akkor én magam kezembe veszem az ügyeket, majd akkor, akkor én megmutatom, hogy olyan hogy kialakítom, kiformálom, és ez is a keserűségből fakad. Ugye a harag nem jó tanácsadó szokták mondani, keserűség sem az. Nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk magunkat. Én amikor ezt olvastam, akkor próbáltam magam vizsgálni, hogy hol vagyok én. Ugye, hogyha nem úgy alakul az életem, vagy nem kapok elég szeretetet, nem kapok elég elismerést, nem kapok elég olyan jóokat, amikre vágyom, akkor hol az én szívem? Hol van a te szíved? Nem kell, szoktam így kérdezni, tegyétek fel a kezeteket, de, de csak így lélekben. De hol van a te szíved most? Van valami olyan dolog, ami az életedben azt mondod, hogy ennek nagyon nem így kellett volna lennie. Ez, ne, ez nagyon nem jó így. És... Nagyon nem látom a végét a dolgnak. Van ilyen? És akkor vizsgálj meg a második dolgot is, hogy merre indulsz el ebben a helyzetben. Hogy dacosan viselkedsz, és magadhoz ragadod a cselekményeket, és magad alakítod a sorsodat. Mindenki a maga szegöntségek, a kovácsa, ugye, akkor hagyjuk ezt így, menjünk valami más úton, kezdjünk valami mást, valami újat, saját ötletemet végre megcsinálhatom, saját utamat végre járhatom, végre elfelejthetem azokat a dolgokat, amiket Isten tanítani akart, és magam leszem kezembe a sorsomat. Vagy van-e várnod van-e türelmet várni Isten szabadítására? És vagy -e annyira bölcs és alázatos, hogyha ebben a keserűségben vagy benne, akkor Istenhez fordulsz. Vagy kérsz egy imád, megosztod a testvéreiddel ezt a dolgot, vagy egy bizalmas barátoddal, még jobb. Viszont egy Isten ad ilyen bizalmas barátokat, Merre indulok el ebben a helyzetben? És uh, jó ezt itt most megvizsgálni, és kérném el a kis meneteket, hogy így legyetek őszinték magatokhoz. És uh, én azt tapasztaltam, mert, mert én hamar, hamar tudok frustráltál válni meg, én hamar tudok uh, is saját magam cselekedni, hogy be kell építenem a napi gyakorlatomban ezt a ezt a gondolkodást, hogy megvizsgálni mindig magam, hogy van-e bennem valami keserűség, és mi az, ami, amit Isten lévíthetek. Hámos és négyes verset olvasom. Akkor Száraj, Abrán felesége fogta szolgálóját, az egyiptomi hágát, és férjének, Abránnak adta hogy legyen az asszonya. Tíz esztendővel azután, hogy Abrán megtelepedett Kánaán földjén. És ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy Terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Ugye, hogy bement hozzá, persze nem csak az, hogy ő ugye, bement egy szobába, hanem nyilván szexuálisan együtt voltak. Ami nagyon fontos itt Ábránnak a Életében, hogy két dolgot tehetett volna. Két dolog lehetett az ő életében. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy igen, oké, okay, persze, jól van, csináljuk. És ezt csinálta, ugye? Tehát ezt látszik, hogy emellett döntött Ábrahám. De tehette volna azt is, hogy, hogy nemet mond. És sokszor ugye, amikor valakinek jót akarok, akkor a kérdés az az, hogy kívánságot akarok teljesíteni, vagy olyan dolgot akarok teljesíteni, ami tényleg az ő javára van. Minál olvasom a Facebookon, nagyon ütős kis bejegyzés volt, hogy Isten nem kívánságokat teljesít, hanem Isten igéreteket teljesít. És, Tudjátok olyan dolog, hogy az Istennek ígéretei azok nem olyanok, hogy elvileg képzeljük el, gondoljuk úgy, hanem Isten ígéretei olyanok, hogy Isten megígér, azt teljesíti. Tehát párosul. Amit Isten megígér, azt Isten teljesíti. Amit Isten megígér, Isten teljesíti. Ezek így vannak párban. Tehát amit Isten megígér, azt teljesíti is. Tehát Ábrahám ismerhette azt az ígéretet, amit előbb is olvastam, hogy ö, Sára teherbe esett, és fiút Ábrahámnak öregkorában, abban az időben, amelyet megígért neki István. tehát Ábrahám volt ezzel az ígérettel, hogy mégis miért ment bele ebbe a helyzetbe. Biztos látta az asszonyát, hogy öreg, öregszik, frusztrátá válik, szerette valószínűleg Sárát, és megbízott benne, belemegy ebbe a helyzetbe. Úgy nyújt segítséget, hogy tulajdonképpen nem, nem nyújt segítséget. Ez, ez az, amikor mi emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy, hogy kívánságokat teljesítsünk. Csak azért, hogy egy rövid időre valahogy, most, most már nagyon mondja, most már nagyon, ez egy jó, akkor most azt csináljuk meg, neki meg. Meg, meg legyen, legyen ahogy akarja, és akkor már így feladjuk és akkor olyan jó, jók vagyunk hogyan, olyan, olyan rövid időre ugyan, de úgy valakinek teljesítettük a kívánságát. Tehát nem jelenti azt, hogy ne figyeljünk egymásra, és ne szeressünk egymást, és ne akarunk egymás kedvében járni, mert az az úrtól van. De azért ez egy nagyon lényeges különbség. Ugye itt azért arról van szó, hogy egy útudot ez, ez nem, nem a apróság kérdése volt. És e, tudjátok, amikor így férfiaknak fel kell tennünk komolyan a kérdést, hogyha van valami probléma a feleségünkkel, keserűvé válik a szíván, akkor mi az a bölcsesség mi módon tudok a legjobban neki segíteni? Kell figyelni, én azt gondolom, kell figyelni a, a házastársunknak a resztüléseit, a szívét. Oda kell figyelni rá, gondozni, törődni kell vele. Nagyon fontos az, hogy a, ahogy én, mint férfi, vezetem a családomat, a feleségemet, és más férfiakra is igaz ez, úgy... Istennel összhangban, Isten akarata szerinti döntéseket hozza, és az szerint szeressen őt. A négyes versben azt olvassuk, hogy bement Hágárhoz, teherbe esett Hágár, és akkor utána úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Hát, ha most ugye ilyen férfi soviniszta lennék, hát persze ilyenek a nők. De nem csak erről van szó. Itt arról van szó, hogy, hogy a bűnnek következménye van. Eleve ugye, amikor Ábrahám és családja elmennek Egyiptomba, nem az volt Isten terve. Összeszedték valahogy ezt a hágárt. És utána belemennek abba a helyzetbe, hogy Ebben a Isten akaratával ellentétes gyereknezésbe. Végig olyan dolgok, olyan döntések, amik nem Isten akarata szerint valóak, és ennek következménye van. A nem Isten akarata szerinti döntéseimnek következménye van, negatív következménye. Persze Isten nagyon sok sokszor, és sok tekintetben kárpótol, ugye, ahogy Zsuszemama. Tehát bizonságot múlt héten. Nagyon sok mindenben felépíti újból az életemet. Minden bűnemet megbocsátja. Nincs olyan bűnö, amit Isten megbocsáltana meg. Minden bűnt megbocsát, de lesznek következményei az én bűneimnek. Nagyon egyszerű és banális példát mondok nyilván. Egy gyilkos megölt valakit, és utána megtér. Isten megbocsátja a bűnét, de de nyilván azt az embert már nem lehet feltámasztani. Annak a családnak, akiknek a, a ő, anyukáját megölte, nem lesz többi anyukája. következmények ott lesznek, a sebek, a mély sebek azok ott maradnak. Sőt, a büntetést is lekerülni. Sőt, így van. Így van. Büntetést is lekerülni, így van. Ezek fontos dolgok. Ez azért, azért fontos dolgok, fontos tudnunk, mert, mert Isten kegyelmes, és Isten irgalmas, de, de ott vannak a következmények. Legyünk bölcsek. Éljünk olyan életet, hogy ne kelljen a következmények, Hú. kell bajulni. Ez a legjobb dolog. Az ötös verset olvasom. Ezért Száraj ezt mondta Ábránnak. Miattad ért engem a sérelem. Magam adtam öledbe szolgálómat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Itéljem ügyünkben az Úr. Szóval, tudjátok, amikor egy, egy férfiaknak mondom megint, amikor egy nő jelez valamit, és valami olyan vág fejekhez, ami nem igaz. mit uh, sértőnek vehetsz, mert nem úgy van. Nem tehetsz róla. Valahol tulajdonképpen igaz is egyik oldalról, hiszen Ábrám valahogy Sára elvárta, hogy Ábrám vezesse, és igazságban is jó felé vezesse őt, és hát ugye Ábrám mikor bemegy a Hágárhoz, akkor nem ezen az úton jár. De e, tulajdonképpen Hágár e, és Sára közti feszültség, ilyet vetíti ki Sára Ábrahámra, Viszont férfiaknak nagyon fontos az, tudnunk, hogy ha valami vág a feleségünk a fejünkhöz, ami úgy érzünk, hogy nem igaz, akkor nem azért van ez, hogy megvédjük magunkat és vitatkozzunk, hanem azért van, hogy elkezdjünk gondolkodni azon, hogy valóban mi lehet a mi feleségünknek a bajja. Ez egy jelzés. No? Tehát a piros lámpa az nem azért világít pirosan, amely piros vagyok, hanem azért, hogy valamire másra figyeljek, és olyan dolgot kezdjek el ö, megkeresni, ami fontos, aminek jelentősége van. A hatos vers. Abrám így felelt Szárajnak, hiszen kezedben van a szolgálót, csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. Abraham totálisan rossz példát mutat. Totálisan rossz példát mutat, mert ugye azt mondja, hogy ó, te láthat ki, akkor, akkor te, légy szíves. Ugye? Akkor te foglalkoz vele. De azért ugye ne felejtsük el, hogy ő is belement ebbe a helyzetbe. Tehát ez nem egyedül, nem egyedül sárának volt a bűne. Hát ugye őnek igent kellett mondani, de hát ő volt a főnök, ő írta alá a végén, nem? Másrészt, hogyha nem is tehetett volna róla, akkor is, mint férj, mint vezető, felelősséggel tartozik. Felelősséggel tartozik mindazért, ami az ő házában történik. És hiszem azt, hogy Isten szíve ilyen. az én gyereken, kifocizza valakinek az ablákát, akkor nem mondom azt, hogy hát uram, van zseppénze, beszéljen meg a gyerekkel, meg azért, és a többi. Nem, hát akkor nekem kell rendeznem, ugye? Nekem kell bocsánatot kérni, még lehet, hogy jó párszor, mikor elmegyek az előtt a ház előtt, ugye? Én viszem a felelősséget. Ne legyünk nyulak. Ne legyünk a hernyók és a nyulak keverékei, ugye? Akik amikor olyan a helyzet, akkor kis visszanünk belőle. És ezt akarja Isten megtanítani nekünk, hogy legyünk ilyenek. Tudjátok azért akarja megtanítani nekünk, mert ő maga is ilyen. Jézus példája, hogy az igazi uralkodó, az igazi király az nem olyan, hogy csak a jóból veszi ki a részét. Ugye, ja, ha olvassátok a történelmi könyveket, vagy a Bibliát, hány király volt, jó királyok, az igazi királyok, élejük a, mentek a harcban, a hadsereg élén mentek a harcban. Ő maguk érezték feladatuknak, hogy megvédjék az országukat. Mert az övék volt, azok ők voltak, tulajdonképpen. És amikor a rám bízottak valamilyen problémájával foglalkozom, az olyan, mint az enyém. Tudjátok, hogyha nem így fogom fel a dolgot, vagy nem így fogod fel a dolgot, rád, rád bízottak fel, akkor igazából nem csinálsz úgy, mintha rábízottak lennének. És nem, nem töltöd be azt a, azt a pozíciót, ahova elhivattál. Egy kis kitérő, hágál. Ugye hát ö, hogy terve esett, Mondhatok, ezzel úgy érezte, hogy ő a kis király, nő. Ugye egyébként Sára neve azt jelenti, hogy, hogy fejedelemasszony uralkodó nő. Ugye gondolom, amikor Hárán rájött, hogy jó, hát most itt változott a helyzet, akkor én vagyok a, a kis király, én vagyok a menő, menő nő. És nem tisztelettel viselkedett Sárával. És ezért jogos büntetése volt az, mit Sára tett vele. Nem volt szép sárától hogy tette, de tulajdonképpen ez járt érte. Ez járt érte. És tiszteletlen volt. Nagyon fontos az, hogy ha rosszul is bánik velünk a főnökünk a munkahelyen, akkor is legyünk tisztelettel, mert az Istentől való. ez nem való Istentől, hogy, hogy én magam teljesítményeimre büszke leszek a munkahelyen, és akkor elkezdem én vinni a, vinni a pána, meg elkezdem én mutogatni magam, meg tiszteletlenül viselkedni. Istentől az való, hogy tartsuk meg a rendet. Ha valaki főnököm, akkor annak elszámolásra, tisztelettel, alázattal tartozom. Ezt ma, manapság nagyon nehéz megtartani, mert nagyon sok rossz főnök van egyébként, de akkor is az Istentől való Ugye a helyzetben így járjunk meg, tisztességgel, tisztelettel. Hetestől a 9-es versik oldason. az Az rá rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a súrba vezető út mentén van. És ezt mondta, Hágár, száraj szolgálója. Látjátok, itt is azt mondja, hogy száraj úgy azonosítja be őt Isten, mint szolgáló. Honnan jössz és hová még? Ő így felállt. Úrnőm elől, Sára elől futok. Azt mondta neki az úrangyala. Térj vissza úrnőthöz, és alázkodj meg előtte. Isten a rendrakás Istene. Először is rendbe akarja rakni ezt a helyzetet. És ahogy Isten rendbe rak helyzeteket, az nagyon-nagyon frappáns, és nagyon, nagyon úri emberes. Először is nem bántja hágát, Ugye? Tehát megtehette volna azt Isten, hogy magára hagyja, és hagyja elpusztulni. Ugye Ábrámnak is ígért Isten annyi utódot, mint égen a csillag tulajdonképpen. Matematikailag nem, volt, nem lett volna jelentősége, de nem Isten szíve ez. Isten szíve az, hogy, hogy megmeneküljön mindenki. És utána nyúl ennek a szolgálónak, és rögtön tisztán látást ad neki. Nem csak azért, mert ugye, ahogy Hágár is mondja, hogy láthatta Isten angyalát, és láthatta azt, akit őt látott, akit ő, aki látta őt, hanem azért is, mert tisztázza Isten a helyzetet. Ugye a klasszikus kérdését teszi fel Isten neki ebben a helyzetben, hogy honnan jössz, és hová mész? Mi van veled, tulajdonképpen? Hova mész? Ugye, amikor Ádám és Éva bűnbe esik, akkor is megkérdez Isten, hogy hol vattok? Mi a helyzet veled? És ez nem csak fizikai értelemben vonatkozik Isten kérdése, hanem, hogy hol a te szíved? Hogy van a te életed? Jézus azt mondja magáról a János Evangéliumában a 8. fejezet 14-es versében, hogy mert én tudom, hogy honnan jöttem, és hová megyek. Istennek ez a bizonyságtétele. És Isten ebbe a, ebbe, a helyzetbe, ebbe a helyzetbe akar minket is behozni. Hogy tudom, hogy hol vagyok, és merre tartok. És Isten felteszi ezt a kérdést. És amíg hallod, hogy Isten felteszi neked a kérdést, akkor örülj neki, mert Isten foglalkozik veled. És még hallod. Na valamikor már az ember megsüketíti magát, tudjátok? Annyiszor elfordul Istentől, hogy már immunissá válik Istennek a kérdéseire. Ne várd ezt a pillanatot, mert ha Isten felteszi neked ezt a kérdést, hogy hol vagy és hová mész, mi a helyzet veled, hogy lesz ez, akkor fordul Istenhez, mert ő éppen abban a helyzetben van, hogy megment valamiből téged. És... A rendrakás utolsó pontja, hogy Isten a békesség útjára tereli. Tudjátok, nem kell Isten elbeszélgetni vele, hogy aha, hát é, persze, ismerem én is ezt a sárát. Hát, tudom, mire gondolsz. Meg, igen, szerintem ez, ez káz. Ez tényleg. Figyelj, nem volt gyerekem, és még neki. Ő itt a főnököt, érted? Nem, hogy örülne, hogy izé lett valahogy utódja. Hogyha nem mondja ezt Isten neki. Isten azt mondja neki, hogy opá, álljunk itt meg, és rakjuk vissza a dolgokat arra, a helyre, ahova való. Te Sárának a szolgálója vagy. Menj vissza a te úrnőthöz, és alászkodj meg előtte. Isten helyére teszi a dolgokat. Isten békességet teremt. Isten békességet teremt. Segít visszarakni szeliden azokat a dolgokat. Nem beszél sokat nem mond sokat, de a jó helyre teszi vissza a dolgokat. És ö, nagyon fontos ez, hogy, ö, hogy a Máté Evangéliumának 5. fejezetében a 9. vers azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Őket Isten fiainak nevezik, akik, akik békét teremtenek. Nem az, akik szítják és fenntartják a ellentéteket meg jól el, pletykáznak róla, meg jól beszélgetnek róla, hanem azok, akik segítenek abban, hogy helyre kerüljenek a dolgok, és békesség útjára kerüljenek a dolgok. Azért is, mert Isten is ezt teszi velünk. És amikor, amikor Isten felteszi a kérdést, akkor, akkor Isten azért teszi fel a kérdést, mert a békesség útján akar vezetni mi. Azon az úton, ahol rendben vannak a dolgok, ahol tisztességesen vannak a dolgok, ahol Isten igéretei szerint vannak a dolgok. És amit nagyon fontos dolog, hogy legyen ez a mi gondolkodásunk is egymással szemben. Hogy ne kezdjük el a megrepett nátszálnak a repedéseit feszegetni, hogy jobban nézzük meg, hogy hogy van ez pontosan is. Nem. Ne ezt meg. Legyünk, legyünk balzsamok, legyünk olyanok, akik uh, Istentől való orvosságot <tört> akik bekötöznek sebeket, és, uh, és felsegítenek bénákat, mind lelkire, mind fizikai értelemben. Legyünk azok, akik a békességet, békességet árasztjuk. Nagyon fontos. Ebben a mai világban annyi versenyzés van, annyi, annyi intrika van, Annyi összeakaszkodás, annyi egymással való küzdelem, versenyzés. Ne legyünk ezek, legyünk a békességnek a gyermekei, legyünk, akik Isten békességét választják. És amikor jön egy helyzet, találkozol problémával, akkor keresd azt, keresd azt, hogy, hogy Isten Isten hol akarja az ő békességét megmutatni ebben a helyzetben. Én szoktam mondani, tudjátok, nem azért, hogy jól nézzünk itt a alkalom után, hogy imádkozzatok egymással és egymásért, mert azon jó néz ki, hogy akkor még lehet fotókat csinálni, imádkozó gyülekezet vagyunk. Nem, nem csak ezért, ez is jó dolog egyébként, hogy imádkozó gyülekezet legyünk. De azért főként, hogy működjön ez a szeretet kapcsolat közöttünk, szeretet szolgálat egymás felé. És tudjátok, most egy aktualitás. Biztos uh, hallottátok uh, ezt a terror sorozatot tulajdonképpen, ami Franciaországa volt. Biztos Zsuzsi meg is tudja mondani, hogy hogy kell ezt a szerkesztőséget kimondani, mert soha nem tudtam kiejteni. Csáli Hebdolnak nevezem, de nem. biztos hogy biztos puccosabban kell kiejteni, igaz? Csáli Hebdó, biztos. nem tudtam, hogy nem kell mondani. De. Szóval lényeg az, hogy Tudjátok, itt van Ricsi. Nem ő volt egyébként. Nincs itt Ricsi, de nem azért nincs itt, mert ő volt. Jó, ebből már nem jövök ki jó Igen, itt van Ricsi. És ő, tudjátok egy... Ó, csak azért merem elmondani, mert ő maga is bizonságot tett erről, hogy ő narkózott, és egy kallódó fiatal volt. És tudjátok, Isten felkarolta őt, Azáltal, hogy volt egy ember, aki, aki hajlandó volt kint, őrült amerikai kint, kint gitározgatni, esőben is, mert mindenhol. Ez volt ugye Matt. És Ricsi megtért, és Isten formálja őt, és hiszem azt, hogy Isten egy szolgálót akar formálni ricsi Azok a fiatalok, akik szétlőtték ezt a szerkesztőséget, meg a munkatársait, ugyanígy kezdték. Akkos fiatalok voltak. Nem tudtak mit kezdeni az életükkel. Aztán ebbe az irányba indultak el. Hiszem azt, hogy Isten ezeket a narkós fiatalokat is meg akarta volna menteni. Hiszem azt. És legyen a szívünk bárki ez, aki nyomorúságban, bűnben van, elesettségben van, hogy Isten tervez az ő életével. És jó tervez. Jót tervez az ő életével. Pár hónappal ezelőtt összefutottam egy mólogatáspásztorral, <coughs> kelet Magyarországon szolgál ilyen cigány missziós dolgokat csinál. Bűnözőként kezdte. Elég kemény. Keményen nyomta. De megtért. És azóta Isten egy csodálatos munkát végez el az ő szívében. És lehetett volna úgy is, hogy ő úgy hal meg, hogy vagy az egyik konkuráns mafiózó csoport nyírja ki, vagy a rendőrök, vagy nem tudom. Szóval lehetett volna ez is a vége. De hál' Istennek nem ez a vége, hanem az a vége, hogy egy pásztor lett, aki szolgál el felé. És Istennek ez a szíve. Legyünk így egymás felé, hogy uh, Isten a megrepet náccát, amit már tudjátok, senki semmire nem használ. Még tűzre se szívesen dobják, mert lehet, hogy még megszúrja a kezem, hogyha fölveszek, oda nyúlok érte. Isten az ennyire értéktelen életet is föl akarja emelni, és föl tudja emelni, hogy áldássá legyen. Amen. Amen. 10-15-ös versig olvasom. Ezt is mondta neki az Úr Nagyon megsokosítom a te utódaidat annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Hogy ez hágárnak mondja Isten. Majd ezt mondta neki az úr angyala. Íme, teherbe estél, és fiót fog szülni, nevez izmálnak, mert hallott az úr nyomas újságodról. Szilajember lesz ez, kezetem el mindenkire, de rá is mindenki kártesztesvéreinek, ahol csak tanyázik. Azután így nevezte az urat, aki szólt hozzá. Nevez, látás istene, mert ezt mondta, én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Lahajrói kútnak. Ott van az most is Kádés és Beret között. Ezután fiút szült Hágár Abránnak, Abrám Izmaélnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. Abrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmael szülte Abránnak. Pár rövid gondolat, így a vége felé. Egyrészt az áldás. Ugye Hágár egy ilyen, hát hogy is mondjam, Kázos helyzeten keresztül kerül be Ábrahámi családjába. Egyipt, ami nem Istentől való kitérő során. Sőt, nemzési viszonyba is úgy kerül Ábrámmal, hogy egy nem Istentől való kezdeményezés során. És mégis azt látjuk, hogy Isten megáldja az ő életét. Ez elég furcsa, ugye? Elég furcsa. Hogy ő rá is igaz ő rá is igaz az az ígéret, amit Ábrahám kapott. Azért, mert egy olyan kisbabát hordoz az, az ő hasában, aki attól az embertől van, Ábrahámtól, aki ezt az ígéretet kapta. És tudjátok, ez nagyon érdekes dolog, hogy Istennek az áldásai azok, azok csodálatosan áradnak ki. És nagyon jó dolog Isten áldásainak a közelében lenni. Jó dolog, mert mert euh, tudjátok, sokszor nem értékelünk helyzetet sokszor nem értékelünk euh, egy gyülekezetet sokszor nem értékelünk egy kapcsolatot valakivel és mégis euh, hatalmas áldás van benne mert amit Isten áld, az meg van áldva tudjátok? hallottátok ezt a kifejezést? amit Isten áld, az meg van áldva és az egy áldott helyzet tehát, hogyha oda kerülsz, hogy egy gyülekezetben van, hogy oda kerülsz, hogy igét olvasol, tudod, még a hitetlen ember is, nek az életét is megváltoztatta az igeolvasás. Nagyon sok ember volt, ugye, hogy aki azért olvasta az igét, hogy Ricsi is tanított múlt héten, hogy, hogy megcáfolja, és mégis megváltoztatta az ő életét. Tudjátok? Isten közelségébe kerülni az mindig nagyon jó dolog, abból mindig jó dolog jön ki. Másik szó, ez Izmael, csak röviden, az araboknak tulajdonképpen ő az ősatja. És a név és a mai vallási irányzat, hogy az iszlám, az tulajdonképpen összekapcsolódnak. Izmael és az iszlám összekapcsolódnak. És ha lenne itt valaki olyan, aki esetleg érintette ebben, akkor azt tudom mondani, hogy, hogy maga Ábrahám, akit ők is ősatyaként tisztelnek, Ibrahim, Ábrahám, isten mondja róluk ezt, tehát el kell fogadniuk azt aki kijelentését Istennek, hogy ők egy problémás nép lesznek, és az is mondta, ez Isten mondja róluk, ugye most, hogy itt az iszlámnak a gyűrűjében élünk, mert most eddig azt mondhattuk, hogy tőlünk keletre ezer kilométerre közül de most meg tőlünk nyugatra ezer kilométerre is lassan ö, elég uralkodó egy ö, népcsoport és egy vallás lesz az iszlám. Ezt kell tudnunk róluk, hogy az Isten ö, megmondta róluk, hogy egy ilyen problémás nép lesz. Vagy ő bánt ki a körülötte élőket, vagy ha nem, akkor őt fogják csépelni. Ugye? Tehát csak nézzük meg a palesztinokat, vagy nézzük meg az iszlám államot. Tele van mindig problémával. Szóval konfliktusos egymény. Tehát, hogyha ezt csak azért mondom, hogy amikor így olvastok híreket, meg ilyeneket, ezt lehet tudni, hogy ennek itt vannak a gyökerei. Isten megmondta. És euh, amit Isten egyszer így megmondott, így a történelemre vonatkozólag, hogy hogy lesz, arra alapozhatunk. Mert az úgy van, az úgy lesz. És így a végezetül egy gondolat, a rugalmasság. Janis szokta mondani, volt pásztorunk, ugye, hogy boldogok a rugalmasok, mert ők nem törnek el. És az nem ilyen folyékonyságot jelent, hogy nincs alakja, és nem, meg, nem megfogható, és ő, ő maga se tudja, hogy mit akar, és milyen merre megy. Nem urgalmasság az azt jelenti, hogy, hogy ha van egy helyzet, akkor nem, nem balhézik. Nem akad le. Nem akad ki tőle. Nem biztos, hogy ez a helyzet. Sőt, ez a helyzet, amire gondolok, azok rossz helyzetek, nem kívánt helyzetek, de mégis tud jó reakciókat adni az ilyen ember. Áldott dolog az. Ugye Isten is azt mondta, azt mondom, hogy ez nöj, aj, nagyon nem jól csináltak. Ej, áh, hogy lesz ez? Kezdhetem előről. Ábrahám családja, ezért. kénköves, tűzeső, mi meg, megint valaki mást. Csúszik a projekt egy száz évet, hogy semmit áltol, nem jelent volt. Isten mégis rugalmas volt, és azt mondta, hogy figyeljtek, ha már ez így alakult, akkor megáldom, megáldom Hágárt, és visszaviszem őt abba a helyzetbe, hogy újból legyen szolgálója az olyan vissza Visszaviszem abba a helyzetbe, És uh, Isten megy utána, ugye a sivatagba. Tehát Isten energiát fordít rá, persze tudja Istennek mi az energia, de uh, energiát fordít, fáradtságot fordít arra, hogy megoldja, hogy helyre tegye a dolgot miről nem ő tehet. Mi az ő alkarat ellenére volt. És ehhez, ehhez egy rugalmasság kell. Amikor azt mondjuk, hogy oké, okay, ez így alakult ez a helyzet, nem a nem hátrafelé nézek, hanem szeretettel, és Istenben bízva, abba arra nézek, hogy hogy lehet. Hogy lehet visszatérni arra az útra. Hogy lehet ebből a helyzetből, ebben a helyzetben Isten áldását megtapasztalni, és átadni a másoknak. És uh, mielőtt Noémi és Attila kijönnek, és uh, énekelünk, és veszünk. Csak szeretném mondani nektek, hogy a mi királyunk, Jézus ugyanezt tette. Eljött a mi bűnünk miatt, a mi elhajlásunk miatt. Eljött, és nem azt mondta, hogy figyeljetek, nyitok egy iskolát megtek és minden nap bejártok, és megtanuljátok, hogy kell bűntelenül élni. Megt megtan megtanítom nektek, hogy kell megoldanotok a saját helyzeteteket. Hát Jézus maga oldotta meg a bűn problémánkat. Maga vitte fel bűneinket a fára, azt az adós levelet, oda szegezték. És ő maga megoldotta a mi műk problémákat. És ö, azt mondja az igen, hogy aki benne hisz, annak örök élete van. Aki hozzáfordul bizalommal, az részesül ebből a megoldásból. És az úrvacsora egy ilyen, egy ilyen nagyszerű alkalom, amikor, amikor választhatunk Istennek, hogy, hogy igen Uram, én, én benned bízom mert te vagy az én üdvösségem forrása. Nincs üdvösség rajtad kívül másban. Jézus azt mondta, hogy én, az, én testemet és vélemet adom, értetek. Azért, hogy üdvösségetek legyen. És, és üdvösségünk van Jézus Krisztus testének és véremek az árán. Azért, mert a mi királyunk eljött és meghalt értünk. A mi királyunk, mi hősünk, mi szerető barátunk aki megtette értünk, hogy adatta magát. Ennek az emléke, ennek az emlékeztetője az úrvacsora. Jézus, köszönjük neked a, a te jelenlétedet az életünkben. Uram, szeretnénk a te utadon járni. Uram, szeretnénk azt, amikor a mi ott van az elhajlásnak a csírája, amikor a mi ott van a, a keserűségnek a csírája, Uram, akkor terád nézni. Te hozzád fordulni, felnézni rád, Uram, és, és letenni előtted ezeket a gondolatokat. Fogjul ejteni, rabul ejteni, Uram, neked ezeket a gondolatokat. Mert te méltó vagy rá, mert te, mert te nálad megoldások vannak, Uram. Te vagy a kulcs, ahol ajtók nyílnak ki a megoldások útjaira. Jézus taníts meg minket erre, és uram, csak itt taníts meg minket arra, hogy, hogy tudjunk magunkra is így nézni, hogy nem vagyunk reménytelenek, és tudjunk egymásra is így nézni, hogy, hogy te nem oltad el a pislákoló mécsest, nem töröd össze a megrepet hanem hanem felépíted, hanem gyógyítani, és békességet Örömet hozni jöttél a mi életünkbe. Nagyon köszönjük neked az úrvacsorát, köszönjük Uram, hogy Te igazi barátként adtad oda magad, értünk. Jézus, köszönjük a Te szeretetedet, és szeretünk Téged, drága Jézus. Amen.